Mari zurenean. Opa, makisua zer dagoen? Bai, Lena, bai. Ikusi dugu menua. Nik e, txiko menestra nahi dut. Nik babarrunak Tolosakoak izango dira, ezta? Oski, Maioriçè. Ea, lehenengo menestra bat eta babarrunak. Ongi, eta bigarren E, Berkatupeli dagoeneko aztu zaik zer jartzen zuen? Bai, esango dizuet. E, txipiroiak bere saltzan, hauek arrozarekin ateratzen ditugu. Oila asko bullarra Roquefort saltzan. Hmm, nik uste dut hori hartuko dudala Barkatu, barkatu, jarraitu, jarraitu Bai, e, gainera oliasko frigitua patatekin, noski Iso kina saltzan, porru budina Eta beren jena frijitua betea urdai eta gaztarekin Bai, goxua, mm, nik azken hori beren jena betea Ba, ni oliasko gularrak rokefor saltzan Ongi da, e, datekoa betikoa? Bai, bai, betikoa Ardo berezi orduan. Zer modu zegoen? Primeran. Ez haioz umaritzuri dena primeran zegoela. Postrea pensatu duzuda? Bai, nik eh, gazta tarta. Ba, nik txeko mamila. Ongi, eta kaferik, koparik? Bai, e, ebakia eta txupitoa belar. Nik kafeznea eta txupitoa arron. Ongi okay.